Четверта. У контору я прийшов наступного дня, відразу ж після дев'ятої. Біля дверей зустрів кількох газетних репортерів. Вони хотіли знати, де я провів увесь вчорашній день. Репортери прагнули потрапити до мене, аби почути мої міркування щодо всієї цієї історії про вбивство і розсердилися, що вони змогли мене знайти. Я провів їх в своїй контори і сказав, що весь час був у головному управлінні поліції. Пояснив, що не знаю про більше, ніж вони, а можливо і менше. Ні, у мене немає жодного уявлення ні про те, чому Китаянка прийшла до моєї контори, у котрій порі, ні про те, як вона потрапила в будинок. Репортери півгодини обстрілювали мене запитаннями, та це була марна трата часу з їхнього боку. Зрештою, невдовзі вони пішли. Проглянувши свою пошту, я викинув більшість листів і у корзину для сміття. Там був лист від жінки Palma Mountain, яка хотіла, аби я знайшов того, хто отруїв її собаку. Я саме друкував їй вічливу відповідь, пояснюючи, що надто зайнятий, аби допомогти, коли хтось постукав у двері. «Заходьте», – гукнув я. Увійшов Джей Вейт, мій сусід. Він виглядав трохи збентеженим і зупинився за кілька фут від столу. «Я вам не заважаю», – запитав він. «Це справді не моя справа, та мені цікаво, чи вже встигли встановити, хто, хто її вбив». Його цікавість мене не здивувала. Вайт був одним із тих тямовитих людей, які не можуть протистояти спокусі зацікавитися злочинами. Ні, відповів я. Не вважаю, що це допоможе. Вибачливо мовив він. Та, думаючи про це все, я пригадав, що чув, як близько сьомої години дзвонив ваш телефон. Він дзвонив деякий час. Це було після того, як ви пішли. Мій телефон часто дзвонить, констатував я, та все ж дякую. Можливо, це допоможе. Я повідомлю лейтенанту Веретніку. Він провів рукою по стриженому волосі. Я просто думав, маю на увазі, що у розслідуванні вбивства кожна дрібниця може бути важливою. Вейт неспокійно заворушився. Давно дивно, як вона потрапила у вашу контору, правда ж? Гадаю, це додало трохи труднощів що вам. Вона потрапила в мою контору, тому що її впустив вбивця, сказав я. І мені це не додало труднощів. Що ж, то добре, вони і дізналися, яким вона була. Її звати Джон Джеферсон, вона з Гонконгу. Джеферсон, він насторожився. У мене є друг на ім'я Герман Джеферсон, котрий приїхав у Гонконг давній школьний товариш. Я відхилився на стільці назад, щоб могли ми закинути ноги на стіл. Сядьте, запропонував я, і розкажіть мені про Германа Джеферсона. Китаянка була його дружиною. Ця новина по-справжньому схвилювала Вейда. Він просів і витрішився на мене. Германова дружина. Він одружився з китаянкою. Схоже на те. Та будь я проклятий. Я чекав, спостерігаючи за ним. Вейд на хвильку замислився, а тоді сказав. Не те, що це мене шокувало, Мені доводилося чути, що китаянки бувають дуже приваблюючі. Та не можу уявити, що його батько був цим задоволений. Вейд насупився, похитуючи головою. Що вона тут робила? Привезла для поховання тіла свого чоловіка. Він зацепенів. Ви хочете сказати, що Герман помер? Минуло в автомобільна аварія. Джей Вейт, здавалось, був цілковито вбитий і вибитий з рівноваги. Він сидів, дивлячись безтямним поглядом, так, наче не міг повірити в почуте. Герман мертвий. Пробачте, сказав Вейт зрештою. Я його батько, це буде шоком. Гадаю, що так. «Ви його добре знали?» «Ну ні, ми разом навчались в школі. Герман був нерозсудливим хлопцем. Завжди потрапляв у неприємності, виселився з дівчатами, ганяв на машині, наче божевільний, та я захоплювався ним. Ви ж знаєте, які діти. Я дивився на нього, мов на героя». Та згодом, після закінчення коледжа, я змінив свою думку про Германа. Він здавалось, що не подорослішав. Часто випивав, устрявав у бійки, словом робив своє життя пеклом. Я припинив спілкуватися з ним. Урешті-решт батько втомився від нього і відправив сина на схід. Це було приб приблизно п'ять років тому. Його батько мав там якісь справи. Він закинув ногу на ногу. Тож Герман одружився з китаянкою. Це, звісно, несподівано. «Таке трапляється», – сказав я. «Він загинув у автомобільній катастрофі?» Він завжди розбивав свої машини вщент. Не дивно, що Герман загинув саме так. Бейт поглянув на мене. «Знаєте, мене це неабияк заінтригувало. Чому її вбили?» Саме це і намагається з'ясувати поліція. «Ото проблема, правда ж? Маю на увазі, що вона прийшла сюди, аби побачитися з вами, адже це і справді таємниця». Мені вже починав набридати ентузіазм Вейда. Так, мовив я. Я почув, як по той бік стіни задзвонив телефон. Мій сусід підвівся. Занедбую свої справи і гайнуй ваш час, сказав він. Якщо пригадає про Германа щось таке, що, на думку, може і зможе вам допомогти, я повідомлю. Я сказав, що буду радий і поглянув, як він іде, зачиняючи за собою двері. Відтак... Опустившись нижче, почав обмірковувати все, що розповів мені Вейт. 20 хвилин тому я продовжував сидіти там і далі все обдумуючи, але нікуди так і не дійшовши. Коли телефонний дзвінок витягнув мене з тієї летаргії, я схопив слухавку. Вам телефонує секретарка містера Велбора Джиферсона, сказав дівчачий голос, приємний, чистий, якої було любо слухати, це містер Райан. Я сказав, що все правильно. Містер Джеферсон хотів би зустрітися з вами. Чи не могли б ви прийти сьогодні о третій? Я відчув різкий приплив зацікавлення, коли розгорнув щоденник і проглянув його порожні сторінки. Сьогодні на третю у мене не намічали жодної зустрічі, правду кажучи. На весь цей тиждень я не планував ніяких зустрічей. «Гаразд, я буду», – пообіцяв секретарці. «Це останній будинок на біч-драйв, що дивиться у бік моря», – сказала вона мені. «Біч-в'ю, я буду там». «Дякую вам». І вона обірвала розмову. Я ще потримав слухавку біля вуха, ніби намагаючись повернути назад звуки її голосу. Цікаво, як вона виглядає. Її голос звучав молодо, та голоси бувають оманливими. Зрештою я поклав слухавку. Ранок минув без пригод. Я заздрив, Джею вейду, чий телефон, здавалося, дзвонив постійно. Крім того, я чув безперервне клацання друкарської машинки. Він, очевидно, значно зайнятіший порівняно зі мною. Та в мене є 3 сотні доларів від загадкового містера Гардвіка. Які б, що там не було, убережуть мене від голоду на кілька тижнів. Ніхто в мою контору не прийшов, і близько першої години я спустився в закусочну, щоб з'їсти звичний сандвіч. Сперва був зайнятий, тож не набридав мені запитаннями, хоча й бачив, що йому вкрай як кортить поговорити про вбивство. Я покинув заклад у час пік, усвідомлюючи, що на обличчі бармена залишався докірливий вираз, оскільки я пішов, так нічого йому й не сказавши. Згодом я під'їхав до біч-драйв надзвичайно розкішного району Пасадена-Сіті. Тут, подалі від натовпів, які захоплювали місто протягом літніх місяців, жили, маючи власні пляжі, багаті і старпери. Біля варіт біч я був за кілька хвилин до третьої. Вони стояли відчинені, наче так, що очікували на мене. І я під'їхав під'їзною алеєю завдовжки 40 ярдів, з обох боків якої було гарно доглянуті газони та клумби. Будинок був великим і старим. Шість широких білих сходинок вели до переднього входу. Біля вхідних дверей із мореного дуба висів шнурок дзвінка. Я смикнув за ланцюжок і десь за хвилину двері відчинилися. Дворецький виявився високим похмурим старим чоловіком, котрий спокійно поглянув на мене, допитливо припіднявши брову. Нельсон Райан, сказав я, на мене чекають. Він війшов у бік жестом показав мені на темний коридор, повний важких темних меблів. Я рушив за ним коридором і увійшов у маленьку кімнату. У ній було кілька незручних на вигляд стільців та стіл, на якому лежало кілька глянцевих журналів. У цій кімнаті панувала атмосфера приймальної дантиста. Вказавши на один зі стільців, дворецький вийшов. Я простояв близько десяти хвилин, дивлячись із вікна на і краєвид, а тоді відчинилися двері і ввійшла дівчина. Їй було від 28 до 30. Зросту трохи вище середнього, темна волоса, приємна на вигляд, але нічого дивовижного. Очі мало блакитно сірі, розумні й байдужі. На ній було темна синя сукня, що лише натякала на гарну фігуру. Декольте було строгим, а довжина спідниці – помірною. «Пробачте, що змусила вас чекати», – містер Райан, – сказала вона. Її усмішка була легкою та ніби віддаленою. Містер Джеферсон готовий прийняти вас зараз. «Ви його секретарка?» – запитав я, упізнаючи чистий тихий голос. «Так, мене звати Джанет Вест. Я проведу вас». Я вийшов за неї в коридор, і крізь зелені обитті сукном двері ми війшли у велику, старомодну, але зручну вітальню. Заставленою рядами книг, подвійні двері вели до відокремленого, обгородженого стіною саду, повного трояндових кущів, які саме буяли квітами. Вілбор Джеферсон відкинувся на кріслі ліжку, до якого були приладнані колеса. Він лежав у тіні відразу ж за подвійними дверима. Старий чоловік, високий, худий, аристократичний, із великим хачкуватим носом і шкірою, що була така жовта, як стара слонова кістка, його волосся складалося на біле скло волокно. Він був одягнений у світлий ляний костюм та білі туфлі з оленячої шкіри. Старий повернув голову, щоб поглянути на мене, коли слідом за Джанет Вест я увійшов до саду. Містер Райан», – відрекомендувала вона, відходячи вбік і жестом показуючи мені пройти вперед, а тоді вийшла. "Сідайте в оте крісло", сказав Джефферсон, кивнувши на плетене крісло поруч. "Слух у мене не такий хороший, як раніше, тож я попрошу говорити вас голосніше. Якщо хочете курити, курить. Це зло, я…» змушений був залишити близько шести років тому. Я сів, але сигарет не закурив. У мене виникла думка, що господар може їх не любити. Якби він курив, то курив би сигари. «Я дізнався про вас, містер Райан», – проказав Джеферсон після тривалої паузи, у той час, як його по лікарі очі пильно плукали по мені викликаючи відчуття, що він дивиться у моїй кишені, оглядає родинку на моєму правому плечі і рахує гроші у моєму гаманці. Мені сказали, що були чесні, надійні і не позбавлені інтелекту. Мені стало цікаво, хто міг розповісти йому таке, та я надавав обличчю стриманого виразу і нічого не спитав. «Сюди я вас запросив тому, – продовжив Джеферсон, – що хочу почути з перших устату історію про чоловіка». Которий зателефонував вам, як згодом ви знайшли китаянку мертвою у, своєму, у своїй конторі. Я зауважив, що він не називав її невісткою. Я також підмітив, що коли він сказав цю китаянку, кутики його губ -гу опустилися, а в голосі відчувалося відразу. Припускаю, що для такого старого багатства, багатого та консервативного чоловіка, як він, Новина, що його єдиний син одружився з Азіаткою, могла стати потрясінням. Я розповів йому всю історію, не забуваючи говорити голосніше. Коли я закінчив, він сказав, дякую вам, містер Райан, у вас немає жодного уявлення з приводу, чого вона хотіла зустрітися з вами. Не можу навіть припустити, і ви також не здогадуєтесь, хто її вбив. Ні, я зробив паузу, а тоді сказав, є ймовірність, що це зробив чоловік, який називався Джоном Гардвіком, або принаймні він до цього причетний. Я геть не впевнений у ретніку, сказав Джеферсон. Він безмозгий дурень, який не має жодного права на цю посаду. Я хочу, аби того, хто вбив дружину мого сина, впіймали. Він пілянув вниз на... Жилаві руки, насупи в брови. На жаль, ми з сином не надто ладнали. Провини було з обих сторон, як це завжди трапляється, але тепер, коли він мертвий, я розумію, що міг бути з ним більш толерантним і терплячим. Гадаю, моя, нестриманість і несхвальність поведінки сина підбурювали його стати шаленішим, ніж він був, якби я мав мою підтримку. Жінку, з якою він був одружений, вбили. Син би не заспокоївся, доки я не знайшов би вбивцю. Я достатньо добре знаю його, аби бути впевненим у цьому. Та мій син мертвий, і найменше, що я можу зробити тепер, це знайти вбивцю його дружини. Якщо мені це вдасться, то до певної міри я зведу з ним рахунки. Він зупинився і подивився через сад. Його старе обличчя було суворе і сумне. Легенький вітерець куйовдив його біле волосся. Джефферсон виглядав дуже втомленим але надзвичайно рішучим. Він повернувся, щоб поглянути на мене. Як бачите, містер Райан, я старий чоловік, виснажений, дуже легко втомлююсь і в недостатній фізичній формі, щоб відстежувати вбивцю. Тому я послав по вас. Ви зацікавили на сторона. Цю жінку знайшли у вашій конторі. З якоїсь причини вбивця спробував перекласти відповідальність на вас. Я маю намір добре заплатити, якщо ви знайдете цю людину. Було б дуже просто погодитись, взяти його гроші, а тоді з надією чекати, чи знайде ретнік вбивцю. Але я так не працюю. Я був впевнений, що у мене немає жодного шансу знайти самому вбивцю. Вслідування в руках поліції, відповів я. Вони єдині, хто може знайти винного. Вбивство – вона компетенцію детектива. «Ретнік не надто полюбляє, коли сторонні роздмухують пил. Я не можу опитувати його свідків. Він про це дізнається, і я потраплю в неприємності. Хоч як мені хочеться заробити ваші гроші, містер Джеферсон, та це не спрацює». Він не здавався здивованим, а виглядав таким самим рішучим, як і завжди. «Я все це розумію», – сказав Джеферсон. «Ретнік дурень. У нього, схоже, немає жодних ідей, як вирушити цю справу. Припускаю, що він телеграфував британській владі у Гонконгу, аби дізнатися щось про цю жінку. Ми не знаємо про неї нічого, окрім того, що вона вийшла заміж за мого сина і була біженкою з Червоного Китаю». Мені це відомо, бо син близько року тому написав мені, сповіщаючи, що одружується з, китай... з китайською біженкою. Він знову поглянув через сад і сказав, я неросудливо заборонив цей шлюб, більше про нього я ніколи не чув. Гадаєте, у британській поліції буде інформація про неї? – запитав я. Він захитав головою. Це можливо, але ймовірно. Щороку біля сотні тисяч цих нещасних емігрантів приїжджає в Гонконг. Це люди без громадянства, у яких немає жодних документів. У мене є кілька контактів у Гонконгу, тож я намагаюсь бути в курсі з цьогочасної ситуації. Наскільки я розумію, що там стан справ такий. Біженців, які утікають із Червоного Китаю, переправляють на Джонках до Макао, який, як ви, ймовірно, знаєте, є португальською територією. Макао не може впоратись з такою навалою, та й не прагне. Біженців пересаджують на інші джонки, які пливуть в Гонконг. Британська поліція патрулює підступи до Гонконгу, але китайці терплячі та розумні, хоча коли хочуть тримати власний шлях. Якщо поліція помічає джонку, поліцейський човен наближається до неї, але на підступах до острова сотні джонок використовуються для рибної ловлі. Зазвичай Джонка з біженцями успішно ховається поміж рибацьких жонок, але задля захисту... Замика... Які? задля захисту замикаються навколо неї, а оскільки ці джонки схожі, поліцейським стає нереально її знайти. Як я розумію, британська поліція співчуває біженцям. Зрештою вони пережили такі важкі часи і утікають від спільного ворога. І їхній пошук припиняється, що Джонкам удається досягти територіальних вод Гонконгу. Поліція вважає, що оскільки ці бідні нещасні дістались так далеко, то буде не по-людськи відправити їх назад. Але всі ці китайці безіменні. У них немає жодних документів. Британська поліція забезпечує їх новими документами, а не, ле не володіє жодними засобами, щоб перевірити наявність їх імен з миті їхнього прибуття в Гонконг, вони починають цілковито нове життя. Можливо, з новими іменами, вони немов народжуються заново. Дружина мого сина була однією з них. Допоки ми не дізнаємось, ким вона була насправді та яке в неї походження, сумніваюсь, що коли-небудь довідаємося, чому вона була вбита і хто це вчинив. Також я хочу, щоб ви поїхали в Гонконг і спробували дізнатись про неї щось. То буде нелегко, але цього не зможе робити ретнік. А британська поліція не завдаватиме собі клопоту з таким. Гадаю, ви зможете це зробити, і я готовий фінансувати вас. То що думаєте? Я зацікавився такою ідеєю. Та не настільки, аби не усвідомлювати, що з цього може майже нічого не вийти. Я поїду, сказав йому. Але це може виявитись безнадійним. Не я ризикну сказати, які в мене є шанси, доки не потраплю туди, але зараз не думаю, що вони великі. Підіть і поговорите із секретаркою. Вона покаже вам кілька листів від мого сина, які можуть бути корисними. Зробіть усе, що зможете містер Райан. Незначним жестом він дозволив мені піти. Ви знайдете місіс Вест у третій кімнаті справа по коридору. Ви ж розумієте, що я не можу поїхати туди відразу, спитав я підводячись. Мені доведеться бути присутнім на слідстві. А ще треба, аби ретнік дав добро, перш ніж я поїду. Про те, щоб ретнік не перешкоджав вам, я подобаю. Їдьте якомога швидше. Я вийшов, залишивши старого, безтямно дивитись перед собою. Самотнього чоловіка із гіркими спогадами, які мучили його сумління. П'яте. Джанет Вест я відшукав у великій кімнаті, обладнаній як кабінет. Вона сиділа за столом, перед нею лежала потрійна чекова книжка, а біля ліктя – сто рахунків. Коли я увійшов, дівчина саме виписувала чек. Вона пильно поглянула на мене, а тоді злегка усміхнулася. «Що могло означати? Будь що!» І вказала на стілець біля столу. «Ви їдете у Гонконг, містер Райан?» — запитала вона, відсунувши чекову книжку і спостерігаючи, як я сідаю. — Гадаю, що так, але я не можу поїхати відразу ж. Я можу зробити це наприкінці тижня, якщо пощастить. Вам буде потрібне щеплення від віспи. Тоцільно зробити щеплення ще й від холери, але це не є обов'язковим. — Зі щепленням у мене все гаразд. Я вийняв пачку сигарет, запропонувавши їй, а коли вона заперечно похитала головою, закурив і поклав пачку знову в кишеню. Містер Чеферсон сказав, що у вас є якісь листи від його сина. Мені потрібна кожна дрібка інформації, яку зможу отримати. В іншому разі така далека мандрівка стане лише гаєнням часу. Я підготувала їх для вас. Вона відчинила шухляду і вийняла з неї 5 чи 6 листів, які передала мені. Герман писав лише раз на рік. Боився, що окрім адреси ви мало чого з них дізнаєтесь. Я проглянув листи. Вони були дуже короткими. У кожному з них настирливе прохання про гроші. Герман Джеферсон не був гарним співрозмовником і за листуванням, та гроші, здавалося, неодмінно мав на думці. Він лише повідомляв, що перебуває в хорошому здоров'ї, однак йому не щастить. Також ще й міг батько додати йому швидше гроші. Перший лист було написано п'ять років тому, а всі подальші приходили з річним інтервалом. Однак останній лист мене таки зацікавив. Він був надісланий рік тому. Готелі «Небесна імперія. Ванчай». Дорогий тато, я зустрів кит і одружуюсь з нею. Її звати Джоан. У неї було дуже важке життя, вона біженка з Китаю, але гарна, розумна і з того типу жінок, які мені до вподоби. Я припускаю, що мої новини тобі не сподобаються. Однак ти завжди казав, що я повинен жити своїм власним життям, то що дружуюся із нею. Я переконаний, що вона буде для мене хорошою дружиною. Я саме шукаю квартиру, та це нелегко, бо за ціни ростуть. Можливо, ми залишимось тут в готелі. З певних причин ти зручно. Та все ж таки я хотів мати власний дім. Сподіваєш, ти надішлеш нам своє благословення. Якщо надішлеш ще й чек на купівлю квартири, то ми будемо дуже раді. Герман. Я поклав лист. Це був його останній лист, тихо сказала Джанет Вест. Містер Джеферсон надзвичайно розсердився. Зателефонував синові, забороняючи одружиння. Більше він нічого не чув. Але нічого, допоки десять днів назад, не прийшло це. Вона подала мені листа, написаного на дешевому поштовому папері, від якого відчувався слабкий запах сандалового дерева. Через поганий почерк прочитати його було нелегко. «Готель Небесна імперія Ванчай. Містер Джеферсон. Герман вчора помер. Він потрапив в автокатастрофу. Він завжди казав, що хоче, аби його поховали вдома. «У мене немає грошей, але якщо ви мені трохи надішлете, я привезу його назад, щоб поховали так, як він цього хотів. У мене немає грошей, щоб поховати його тут». Джон Джеферсон Цей зворушливий лист пройняв мене, і я уявив, як китайська дівчина раптом залишилась одна з непохованим тілом свого чоловіка – і без грошей, і без жодного майбутнього, чекаючи, поки Свеко розм'якне і зглянеться до неї. «І що трапилось потім?», – запитав я. Дженет Верст покрутила своєю золотою авторучкою уздовж промокального паперу. Її відсутній погляд став ще більш віддаленим. Містер Джеверсон не повів, вірив, що лист справжній. Він подумав, що, можливо, ця жінка намагається отримати від нього гроші, а син насправді живий. Я зателефонувала американському консулові в Гонконг і дізналася, що Герман справді загинув в автокатастрофі. Після цього містер Джеферсон доручив мені написати цій жінці, аби вона відправила тіло назад. Він запропонував, щоб вона залишилася в Гонконгу, а він призначить їй певні дивіденди, які регулярно виплачуватимуть. Та, як вам відомо, вона повернулася разом із тілом, хоча й не прийшла сюди. У мене виникла несподівана думка, що Дженет контролювала себе. Я відчував її напруженість, хоча дівчина і не виказувала цього. А тіло? Похорон відбудеться післязавтра. завтра. Чим Герман заробляв на прожиття в Гонконгу? Цього ми не знаємо. Коли він поїхав туди вперше, батько домовився для нього про посаду помічника-керівника в експортній компанії. Та через 6 місяців Герман її залишив. Відтоді він ніколи не розповідав своєму батькові, чим він саме займається. Були лише ці щорічні прохання про гроші. Чи давав йому містер Джеферсон те, про що він просив. Отак, що разі, коли його про це просили, він надсилав кошти. Із цих листів видно, сказав я, торкаючись, їх, що Герман про... прохав про гроші раз на рік, чи були суми значними. Це ніколи не було більше 500 доларів. Він не міг би прожити на ці гроші весь рік. Хлопець повинен був щось заробляти попереч цього. Гадаю, що так. «Поки я потрав під боріддя, дивлячись крізь вікно, мій розум працював. Не надто є про що говорити, правда ж?» – сказав я. «А тоді Джанет?» А тоді я запитав Джанет те, що хотів дізнатися відтоді, як помітив майже приховану напруженість. «Ви були знайомі з Германом Джеферсоном?» – це викликало реакцію. Дівчина ледь застигла, віддаленість на коротку мить зникла за її очей, але відразу повернулася назад». Так, звісно. Я працюю в містера Джеферсона уже вісім років. Герман мешкав тут до того, як поїхав на скіт. Так я його знала. Якою він був людиною? Його батько сказав, що Герман був розбещеним, навіть не самовитим. Але тепер містер Джеферсон гадає, що якби раніше зрозумів сина, то, став би, що, то він став не таким би буйним. Ви погоджуєтесь із цим? Очі секретарки раптом заборонили і я її здивованим обличчям побачив, якою стійкою якої вона може виглядати, коли її маска зівскорзує. Містер Джеферсон був надзвичайно приголомшений, і знавши, що його син мертвий, сказала Дженет Вест Вестері з ким голосом. Тепер він сентиментальний. Герман був розпусним, бездушним і аморальним, а ще і злодієм. Він крав гроші у свого батька. Крав їх навіть у мене. Важко повірити, що Герман був сином містера Джеферсона. Містер Джеферсон – прекрасна людина. Він за все життя не вчинив жодної підлості. Таке її підкреслення трохи збентежило мене. «Що ж, дякую», – сказав я і подивився. «Я зроблю для містера Джеферсона все, що зумію, а мені потрібно трохи вдачі». Вона легенько вдарила по стосокові підписаних чеків, знайшла якийсь один і підсунула його на інший край столу. Містер Джефферсон бажає виплатити вам аванс. Я замовлю квиток на літак, щойно ви повідомите, коли саме зможете вирушити в дорогу. Якщо вам знадобляться ще гроші, будь ласка, скажіть мені про це. Я поглянув на чек. Він був за її підписом та із зазначеною сумою – тисячу доларів. «Я не такий дорогий», – мовив я. «Трьох сотень було б достатньо». Містер Джеферсон сказав мені, що хоче, аби щоб вони були у вас. Секретарка сказала це так, наче вручила мені п'ять баксів. «Що ж, я ніколи не відмовляюсь від грошей». Я поглянув на неї. «Справою містера Джеферсона ведете ви?» Я його секретарка відповіла Дженет із різкою ноткою в голові. «Що ж, на це здавалося, не було чого казати, тож я завершив». Зв'яжуся з вами, щойно знатиму, коли зможу вирушати. Коли я йшов до дверей, Джанет запитала. Вона була дуже гарною. Я не зміг збагнути сказане, а тоді швидко поглянув на неї. Дівчина нерухомо сиділа в кріслі, а в очах їй був якийсь дивний вираз, що я його не міг зрозуміти. Його дружина? Гадаю, що так. Деякі китайські жінки дуже привабливі. І вона була такою, навіть в руках смерті, зрозуміло. Джанет взяла свою ручку і притягнула до себе потрійну чекову книжку. Це був її спосіб відпустити мене. Дворецький чекав у коридорі. Він провив мене до входу і вивив, і злегка вклонився. Ніхто і ніколи більше не зміг звинуватити його в тому, що він аж занадто говіркий. Я повільно рушив до своєї машини, обмірковуючи все. Закінчення діалогу із секретаркою було інформативним. Зненацьки я впевнився, що свого часу Джанет Вест і Герман Джеферсон були коханцями. Новини про його одруження та смерть мали стати для неї таким же великим потрясінням, як і для старого Джеферсона. Це був неочікуваний та цікавий розвиток справи. Я вирішив, що буде корисним дізнатись про Джанет Вест трохи більше. Сівши в авто, я поїхав до головного управління поліції, де півгодини прочекав на зустрічі з Ретніком. Коли увійшов, він сидів за столом, жував погаслу сигару і мав надзвичайно пригнічений настрій. «Не знаю, чи я хочу гаяти з тобою час, детективи», – сказав Ретнік. Щойно я зачинив двері та підійшов до його столу. «Чого тобі? Тепер я працюю на містера Джеферсона», – мовив я. «Гадав, що вам потрібно про це знати. Його обличчя скам'ян Якщо ти заважатимеш моєму розслідуванні, Райан, відчекав він, то я подбаю, аби ти втратив свою ліцензію. Попереджаю тебе, лейтенант, замовк, А тоді продовжив. Скільки він тобі платить? Я сів на стілеці з високою спинкою. Достатньо. У мене не буде змоги завадити чому-небудь. Я лечу в Гонконг. Хто б... Хто б не хотів бути приватним детективом, сказав він. Гонконг, так? Сам би не відмовився полетіти туди. Що, по-твоєму, ти робитеш, коли будеш туди? Старший хоче дізнатись про дівчину. Він гадає, що ми так нічого й не знайдемо, доки я не розкопаю її походження. Він може мати рацію. Ретні кілька хвилин крутив у руках кулькову ручку, а тоді сказав, це буде лише марна трата грошей і часу, та припускаю, що це не надто турбуватиме тебе, поки за це непогано платять. Не турбуватиме, сказав я бадьоро, він може дозволити задовольнити свої забаганки, а у мене є змога виділити на цей час. Можливо, мені навіть і пощастить. Мені відомо про неї стільки, скільки й тобі, коли вдасться коли-небудь дізнатись. Мені не потрібно було летіти в Гонконг, аби про це довідатись. Усе, що мені знадобилось для цього, це надіслати телеграму. І що ж вам вдалося дізнатись? Її звали Джоан Чунг. Оце так своє ім'я, правда? Три роки тому її спіймали, коли вона висаджувалась з Гонконгу з Джонки, що пливла з Макао. Шість тижнів була ув'язнена, а тоді отримала документи. Вона працювала танцівницею у пагода клубі, і, можливо, це означає, що вона була повією. Він почухав ухо і, хвилину дивлячись на мене, у вікно продовжив. Вона вийшла заміж за Джеферсона в присутності американського консула 21 вересня минулого року. Вони жили разом у китайській будівлі, яка називається Готелом Небесна Імперія. Схожого Джеферсона не було роботи, ймовірно, він жив на ті кошти, які заробляла вона, і те, що право свого батька. 6 вересня цього року Герман загинув в автокатастрофі, і вона звернулася до американського консула за дозволом перевести тіло небіжчика назад додому. От і вся історія то навіщо летіти в Гонконг. Мені за це заплатили. Так чи інакше, я не буду стояти на вашому шляху. Він злісто вишкірив зуби. Щодо цього не турбуйся, детективи. Я зможу будь-якої миті прибрати тебе зі свого шляху. Я не заперечував. Інколи йому потрібно було відчувати свої важливість, і це був один із таких моментів. Ну що, як просувається справа? Уже дійшли до чогось? Ні. Він сердито глянув на промокальний папер із чорнильною плямою. Найбільших труднощів мені завдає питання, чому вона приїхала в твої контори о третій ранку. Так, можливо, я отримую відповідь в Гонконгу. Я насупився, щоб закурити сигарету, а тоді продовжив. Старий Джефферсон має багато грошей. Припускає, що їх мав би успадкувати його син. Якщо батько не змінить заповіту, Джон могла би стати його спадкоєменцею, оскільки він тепер мертвий. Хтось міг би спокуситись убити її, щоб вона нічого не успадкувала. Хотів би я знати, кому перейдуть його гроші тепер. Це міг бути мотив для вбивства. Ретнік певний час обмірковував дещо, тоді сказав. Час від часу в тебе виникає слушна ідея. О, так, це справді хороша думка. Ви – знайомий з секретаркою старого Джанет Вест. Мене геть не здивує, якщо вона отримає, отримає трохи грошей Джеферсона, коли він помре. Припускаю, що колись ця дівчина перебувала у тісних стосунках із його сином, Було б добре перевірити, де вона була о третій годині, коли застрелили китаянку. «І як же я це зроблю?» – запитав Рейдник. «Я зустрічав її. Старий, зачарований нею. Якщо почну ритися в її приватному житті, то зможу натрапити на неприємності, а мені цього не треба. Він має значний плив в місті». І лейтенант з надією поглянув на мене. Чому ти вирішив, що в неї були стосунки з його сином? Я розмовляв з нею. У Джанет хороша витримка, та часом вона була на межі. Не наводжу вас на думку, що це вона вбила дівчину. Але, можливо, їй відомо про це більше, ніж вона вдає. Може, в неї чистолю... є чистолюбний хлопець. Я не займаюся цим питанням, сказав ретник. Що мені потрібно з'ясувати, то це чому ця жовто-шкіра перейшла у твою контору. Що я на про це дізнаюсь, справа розкрита. Я підвівся. Може і ваша правда, а коли слідство, я хотів би вирушити якомога швидше. Завтра о десятій. Це нічого не означатиме. Але тобі слід там бути. Він ткнув кульковою ручкою у промокальний папір. Не забувай. Якщо щось з'ясуєш, сповісти мене. А ви нічого не будете робити за свою платню. Лейтенант скривився, наче відкусив кисле яблуко. А хто називається платнею? Я повинен стежити за своїми кроками. Джеферсон відіграє, знаю, ви мені це говорили. Я залишив Редніка протикати ще більше дірачок у пронукальному папері. Убивця Джон Джеферсон був би радий побачити лейтенанта. Це видовище додало б йому чимало впевненості. Я повернувся в свою контору. Коли вже намірився відмикати двері, у мене виникла ідея. Пройшовши кілька ярдів далі коридором, я постукав у двері Джея Вейда, а потім поштовхом відчинив їх. Я увійшов у велику, гарно вмоблювану кімнату, до дверей був повернутий стіл, на якому стояли магнітофон, телефон, портативна друкарська машинка і пара столевих канцелярських ящиків. Вейт, сидячи за столом, крив люльку. У руці він тримав ручку, а перед ним лежали папери. Справа від нього були ще одні двері. Крізь них долинало клацання друкарської машинки. Ця контора мала значно успішніший вигляд, ніж моя – але я була промил. Але бути промисловим хіміком оплачуваніше заняття, аніж бути приватним детективом. «Привіт», – сказав Вейт, – «безперечно радий мене бачити». Він наполовину звівся на ноги, вказуючи на шкіряне крісло біля свого столу. «Проходь та сідай». Я так і зробив. Це неочікувано. Він поглянув на свій золотий годинник Омега. «Може чогось вип'єте? Уже майже шоста, як щодо шотландського віскі». Він виглядав таким занепокоєним, поводячись як господар, що погодився випити, що ще я погодився випити шотландського віскі. Вейт витягнув і щогляде пляшку та дві склянки і налив у них великі порції. Тоді попросив пробачення, що у нього немає льоду. Я сказав, що переб'юся, колись зав'язував, а зараз уже її не перебираю. Ми усміхнулися один одному і випили. Це було хороше шотландське віскі. «Ваша розповідь про Германа Джеферсона зацікавила мене», – сказав я. «Хочу запитати, чи можете ви поділити ще якусь інформацію?» «Я плаваю вздовж берега, будь-який гачок згодився б». «А вже ж, звичайно, він виглядав так, як міг би виглядати сербернав, почувши крик про допомогу. Який саме гачок ви мали на увазі? Я відповів йому з пантеличним виразом обличчя, Хотів би я знати, яким завжди користувався, маючи справу з такими людьми, як Джей Вейт. Не знаю, мовив я. Моє завдання зібрати якомога більше фактів, сподів... сподіваючись, що вони будуть мати сенс. Наприклад, ви були знайомі з Джеферсоном те, що розповіли мені про його характер. Ви, зокрема, сказали, що він був нерозсудливий, трохи випивав, стрівав у бійки і загалом створював пекло. А як поводився він із жінками? На вийдовому засмаглому обличчі з'явився вираз раптового праведного обурення. Я міг здогадатися, як справи з жінками у нього самого. Його сексуальні пориви вирішували за допомогою гольф-клубу. На вийдовому засмаглому обличчі з'явився вираз раптового праведного обурення. Я міг здогадатись, як справи у жінками у нього самого. Він був огидний з жінками. Так, коли ти молодий, то виселишся з дівчатами, і я робив так. Але Герман явно був зіпцований морально. Якби його батько не мав такого значного впливу в місті, то скандали були б нескінченні. І з певною дівчиною, зокрема, запитав я. Він повагався, а потім сказав. Я не люблю називати імена, але ця дівчина... Жанет Вест. Вона секретарка містера Джеферсона. Вона, Вейт замовкій, відвів очі. Послухайте, пробачте, не думаю, що я повинен говорити про це. Зрештою, це трапилось майже 9 років тому. Я знаю про це, бо Герман розповів мені, та це не дає мені права розказувати вам. Та я бачив, що Вейт хоче таки розповісти мені. Прагнув взяти участь у полюванні на вбивцю, почуваючись доволі важливим, бо я цікавився тим, що він міг розказати. Тож я серйозним тоном сказав, кожна крихітна інформація, яка мені вдається отримати, може привести до вбивці. Ви повинні запитати у себе самого, чи маєте право не розповідати мені виду, це не подобалось. Його очі забли... з... заблищали, а він нахилився вперед, пильно дивлячись на мене. "Що ж, звісно, якщо поставити все так, то я розумію, що ви маєте на увазі". Джей провів рукою по своєму короткостриженому волоссі, а тоді, набравши виразу доброчесної людини, у якої ніколи не було скандальних стосунків, сказав: "У Германа і Джанет Вест був любовний зв'язок, близько 9 років тому. Народилась дитина, Герман відмовився від неї, тож дівчина пішла до його батька, котрий був цим шокований. Дитина померла. Старий Джеферсон наполіг на одруженні сина із Джанет, але Герман категорично відмовився. Гадаю, Сатаридо сам до певної міри прив'язався до Джанет. У будь-якому разі він узяв її в свій дім і зробив власною секретаркою. Герман розповів мені про це. Він був розлучений, що його батько привів дівчину в його дім. Можливо, старий сподівався, що Герман змінить своє ставлення і одружиться з нею. Та коли він врешті-решто свідомив усю ситуацію і зрозумів, що цього не буде, то відправив сина на схід. Аджанет відтоді й залишалась зі старим Джеферсоном. «Вона приваблива, – сказав я, – дивуючись, що вона не вийшла заміж». А мене це не дивує. Старому б таке не сподобалось. Він покладається на неї, та й рештою, йому нема кому залишати свої мільйони. Тепер, коли Герман мертвий, нема, я намагався приховати зацікавлення. У нього ж мають бути родичі. Немає. Я добре знав цю сім'ю. Герман розповідав, що успадкує все, оскільки інших претендентів немає. Закладає, що у Джанет перепаде чималий шматок, коли старий помре. Пощастило їй, що Германова дружина не висунула своїх претензій. Він виглядав здивованим. Я не думав про таке з цього погляду. Мала ймовірність. Не можу уявити, аби старий залишив китаянці бодай щось. Як Германова дружина, вона могла подати позов. Якби суддя виявився співчутливим, то щось таке й отримала б. Двері справи відчинились і увійшла дівчина зі стосом паперів на підпис – вона була саме такою, за моїми очікуваннями, яку мав найняти Вейт. Сіра мишка, налякана і в окулярах. Я підвівся, коли вона поклала листи на стіл. «Можу бігти», – сказав я. «До зустрічі». «Виплили якісь нові факти», – запитав Вейт, – «коли дівчина вийшла». «У поліції є якісь зачіпки?» «Нічого. Слідство призначено на завтра, та їм доведеться виголосити вердикт про те, що вбивство здійснила невідома людина. Це буде вправне вбивство». «Я теж таке кажу. Він потягнув листи до себе. Якщо я можу чимось допомогти, я вас повідомлю». Повернувшись в свою контору, я зателефонував ретніку і розповів йому все, що дізнався про Джанет Вест. «М'яч тепер у вас», – сказав я. «На вашому місці я поцікавився, де була міс Вест у третій годині, коли загинула китаянка. Настала пауза, під час якої було чутно важке дихання лейтенанта». Але ти не на моєму місці, промовив він врешті-решт. Зустрінемось на слідстві, не забудь одягнути чисту сорочку. Коронер нервовий сучий син і поклав слуховку. Як і передбачав, слідство пройшло без жодної митушнічих хвилювання. Товстий, гострозорий чоловік, який відрекомендувався Ретніком юристом Джеферсона, сів позаду, але не втручався в судовий процес. Джанет Вест, така приваблива і ділова в темному костюмі чоловічого крою, оповіла Коронеру майже те, що й мені. Ретнік розказав свою частину, а я свою. Слідство відклали до подальшого поліцейського розслідування. У мене виникло відчуття, що ніхто і не був вельми зацікавлений убійством китайської біженки. Коли коронер залишив суд, я підійшов до ретніка, котрий з похмурим виглядом длубав сирником в зубах. «Тепер я можу залишити місто?» – запитав я. «Так, звісно», – сказав він байдуже. «Тебе тут нічого не затримує». Він лукаво поглянув на Джанет Вест, котра розмовляла із адвокатом Джеферсона. «Ти дізнався, чи була вона в своєму ліжку?» коли вбили китаянку. Залишу це для вас. Зараз з нею адвокат. Підійдіть до неї і запитайте. Він усміхнувся, похитуючи головою. Я не настільки божевільний, мовив він. Гарно тобі провести час. Будь обачний з цими вузькоокими жінками. Наскільки я чув, вони дуже розпусні. Він вийшов, здалеку обходячи Джанет Веста адвоката. Я потинявся довкола, поки юрист не пішов, а коли Джаніт Вест попрямувала до виходу, приєднався okay. до неї. «Можу вирушити завтра», – сказав я. Коли дівчина зупинилася, поглянула на мене дайдужим поглядом. «Чи можливо забронювати квиток на літак?» «Так, містер Рай, ваш квиток буде у мене сьогодні ввечері». «Вам потрібно ще щось. Я б хотів мати фотографію Германа Джеферсона. Ви можете владнати це питання. Фотографію Джанет виглядала здивовано. Вона може знадобитись. Із моргу я візьму снімок його дружини. Фотографії завжди корисні під час виконання такої роботи. Так, я зможу роздобути вам фото». «Чи не могли б ми зустрітися де-небудь у місті сьогодні ввечері? Це б зекономило час на дорогу до вас. Мені треба багато що зробити перед від'їздом. Скажемо, у барі А100 о восьмій». Вона завагалася, потім кивнула. гаразд тоді о восьмій. Дякую, це мені дуже допоможе». Секретарка знову кивнула, обдарувала мене легкою прохолодною посмішкою і, і вийшла. Я спостерігав, як вона сідає у двомісний ягуар і від'їжджає. І не мрій про неї, молокососи, сказав я собі самому. Якщо вона отримує мільйон Джеферсона, то знайде когось значно цікавішого за тебе, і для неї це буде не так вже й важко. Проїхавши в контору, я решту ранку дав облад різноманітним незакінченим справам. На щастя, зараз в мене не було нічого важливого, нічого такого, що могло чекати кілька тижнів. Та я сподівався, що мені доведеться бути далеко від дому настільки довго. Я саме думав, чи не сходити по сендвіч, коли у двері постукали і увійшов Джей Вейт. «Я вас не затримую», – сказав він. «Хочу запитати, у котрій годині похорон Германа. Ви знаєте?» Я подумав, що мені варто там бути. «Похорон завтра», – відповів я, – та година мені невідома. «О», – він видався збентеженим. – «що ж, можливо, я міг зателефонувати міс Вест?» «Цікаво, що й не будуть вони проти, якщо я прийду. Я зустрічаюсь з міс Вест сьогодні ввечері. Якщо бажаєте, я можу запитати». «Так, я б хотів, аби ви це зробили», – збадьорився Вейт. «Мені трохи ніяково запитувати це. Маю на увазі, що я дуже давно не бачив його. Щойно мені спало на думку, він не закінчив речення. Звісно, – сказав я. Як пройшло слідство? Як я й припустив, його відклали. Я зробив паузу, щоб запалити сигарету». «Завтра лечу в Гонконг». «Ви?» – він видивлявся, трохи здивованим. «Оце так поїздка. Щось пов'язане з цією справою?» «Звісно. Старий Джеферсон найняв мене дізнатись походження тієї дівчини. Він платить, тож я лечу. То це справді так? Знаєте, це одне з тих місць, які я хотів би дуже відвідати. Заздрю вам. Я сам собі заздрю. Що ж мені буде цікаво почути про ваші успіхи в цій справі?» Вейт переступив з однієї ноги на іншу. — Гадаєте, вам вдасться там щось знайти? — Уявлення маю, та спробую. — Тож ви зустрічалися з містером Джефферсоном. Як він по-вашому? — Не надто добрий і не схоже на те, що він довго протягне. — Мені прикро це чути. Він дуже старий. Вейт захитав головою. Очевидь смерть Германа стала для нього потрясінням. І він попрямував до дверей. — Що ж я заглянув лише на хвильку? До мене повинні прийти. Гарної вам поїздки. Я можу посприяти вам, поки вас не буде. Ні, дякую, нічого не треба. Я замкну контору та й все. Що ж, тоді до зустрічі. Ми вип'ємо разом, коли ви повернетесь. Мені буде цікаво почути, як ви впорались і що думаєте про це. Не, забудете про похорон? І запитайте, чи можна надіслати квіти. Я повідомлю вам завтра. Згодом після обіду я заїхав у головне управління поліції та, зняв, мор... та взяв зняти в морзі фото Джоан Джеферсон, яке пообіцяв мені ретнік. Це був хороший знімок. Завдяки правильному освітленню фотографу вдалося надати їй вигляду живої жінки. Я кілька хвилин просидів у своїм авто, вивчаючи цю світлину. Джоан була беззаперечно привабливою. Я запитав працівника Моргу, яке розпорядження щодо поховання. Він сказав, що її поховають за кошти Джеферсона накладу вищий вудсайт післязавтра. Це означало, що її не поховають у родинному склепі. Вудсайт Семітрі не був призначений для імпозантних мешканців Посадена Сіті. Близько шостої години я замкнув контору і пішов додому. Спакував валізу, виконав усе необхідне, що треба зробити, коли залишаєш дім на кілька тижнів. Прийняв душ, поголився, одягнув чисту сорочку, а тоді вирушив до бару Астру і приїхав туди за 5 хвилин до 8. -ї. Джанет Вест прибула коли хвилина стрілка мого наручного на рівнінчику годинника перемістилась на першу годину. Тобто була п'ять хвилин по восьмій. Вона увійшла з певністю красиво вдягненої вродлива жінки, котра знає, що гарно виглядає і задоволена цим. Чоловічі голови повернули, щоб подивитися, як ця дама прямою в кінець залу до столу, за яким сидів я. Ми обмінялися звичними словами, як вічливі незнайомці говорять при зустрічі одне одному, і я замовив її Мартіні на основі горілки, а сам уже пив шотландські віскі. Вона дала мені квиток на літак і шкіряний гаманець. «Я принесла вам кілька гонконівських доларів», – сказала міс Вест. «Це позбавить вас клопотів. Чи хочете, щоб я замовила для вас номер у готелі?» Пенюс Єли та Мірама – найкращі готелі. Дякую, але я планую зупинитись в Небесній імперії. Вона кинула на мене швидкий насторожний погляд і одразу ж мовила. Так, звісно, ви не забули про фотографію. Поки ефіцієнт розставляв напої, Джанет відчинила свою сумочку зі шкіри ящерки і простягнула мені конверт. Глянцева світлина 12,10 на 165 була очевидно роботою професіонала. Сфотографований чоловік пильно дивився в об'єктив, у його очах простежилась хитрість, вони напівзлісно посміхалися. Обличчя неприємне, смуглий з густими чорними бровами, грубими рисами, дуже жорсткою лінією щелепи і тонким ротом. Саме таке обличчя очікуєш побачити в поліції на упізнанні підозрюваного. Я був здивований, не очікував, що Герман Джеферсон виглядає ось так. У моїй уяві виникав більш товариський, безвідповідальний образ Гульвіси, а цей чоловік міг зробити щось таке, будь насильницьке та розпутнє, і зробити це добре. Узявся пригадувати, що розповідала мені про нього Джанет. Він був цілком до кінця поганим. У нього не було жодної доброї риси. Дивлячись на обличчя цього чоловіка, тепер я міг погодитися з таким ствердженням. Я звів очі. Джанет дивилась на мене, і, хоч і обличчя нічого не виражало, проте очі були холодні. «Розумію, що ви мали на увазі», – сказав я. «Він не схожий на свого батька, адже так». Вона нічого не відповіла на це, але продовжувала дивитись на мене, поки я клав фотографію у свій гаманець. У мене раптом без жодних причин виникла одна ідея, і я витягнув посвертну світлину Джона. «Ви запитували мене, чи була вона гарненькою?» – мовив я. «Оце вона». І простягнув фото. І хвилину Джанет не робила жодного руху, щоб взяти снімок. Мені здалося, що вона зблідла. Її рука була твердою, коли вона зрештою взяла фото. Тепер настала моя черга спостерігати, як міс Вест вивчає лише лице мертвої жінки. Вона довго та пильно дивилась на нього, її обличчя нічого не виражало. Мені було цікаво, що відбувається в її голові. Потім дівчина віддала мені світлину. «Так, вона гарна», – сказала міс Вест. Її голос був холодний та рівний. Я підняв свою склянку, вона підняла свою. Ми випили. «Ви казали, що похорон завтра?» – запитав я. «Так, друг Германа попросив мене дізнатися час похорону, та чи може він прийти. У нього контора поруч із моєю. Його звати Джей Вейт. Він вивчався з Германом у школі». Міс Вест застигла. Лише Містер Джеферсон і я будемо присутні під час похорону, мовила вона. Ніхто з Германових друзів не буде бажаним. Я скажу йому, він хотів надіслати квіти. Там не буде квітів, вона поглянула на годинник, а потім підвелася. Містер Джеферсон чекає на мене, я мушу повертатись. Чи можу я зробити для вас іще щось? Ми лише ледь торкнули своїх напоїв, я буду надзвичайно розчарований. Сподівався, що краще пізнає її, та це схоже було на спробу поговорити з кимось за 9-футовою стіною. Ні, дякую. О котрій годині літак. Об 11. І ви повинні бути в аеропорту на опів на 11. Дякую, що владнали це все. Коли вона підійшла до входу, я похапцем всунув 2 долари офіціантові і попрямував за нею на вулицю. Її ягуара був припаркований точно навпроти бару. Мені довелося тричі об'їхати два квартали, перш ніж я врешті Режина знайшов місце для паркування, З кілька ярдів звідси, де я доводила, що вона чи, ймовірніше, старий Джефферсон мали чи мали зв'язки у цьому місці. Міс Вест зупинилась біля авто. «Сподіваюсь, ваша подорож буде вдалою», – сказала секретарка. При цьому вона не посміхнулася, а очі її і далі лишалися байдужими. «Якщо вам щось знадобиться, перш ніж ви поїдете, будь ласка зателефонуйте мені». «Невже ви ніколи не розслабляєтесь?» – запитав я, всміхаючись до неї. «Ніколи не струшуйте і себе, і іншого кваліфікованого секретаря». Лише на мить у її очах зблиснуло дивування, але воно швидко згасло. Дівчина відчинила двері авто і сіла в нього. Це було зроблено вправно. Поліна не оголилась. Міс свесі з грюхкотом зачинила двері, перш ніж я встиг покласти на них руку. На «Добраніч, містер Райан», – сказала вона, і, ударивши по гудзику стартера, швидко ковзнула в влучний рух. Щойно її авто зникло з поля зору, я поглянув на годинник. Було тридцять п'ять хвилин по восьмій, а я хотів би, аби джанець склала мені компанію за вечерею. Попереду на мене чекав довгий і нудний вечір. Встаючи на краї тротуару, я думав про чотирьох-п'ятьох знайомих дівчат, яким би міг зателефонувати, щоб повечеряти з ними, та жодну з них я не міг поставити боєзвест, жодна із них не розважала б мене цього вечора, тож я вирішив з'їсти ще один чортів сандвіч, а потім піти додому і подивитись телевізор. Цікаво, що б подумав Джей Вейт, знаючи, як я планую провести цей вечір. Імовірно, він був приголомшлений і розчарований. Він, мабуть, уявляв, що я в якомусь притоні, злісно розмовляю з блондином чи влаштовую якусь колотничу з родоволосим. Я зайшов у закусочну. і з музичного автомата гримів свінг. Двоє дівчат у джинсах і тислих светрах сиділи на табуретах біля барної стійки. Їхні округлі форми натикали на щось непристойне. Волосся було в стилі Бриджет Бардо, а нікті на брудних пальцях вкрить з червоним лаком. Коли зайшов, вони зиркнули на мене досвідченим, оцінюючим поглядом, а тоді відвернулися. Мабуть, надто старий і надто нудний для них. Я їв сандвічі з яловичиною та шинкою, почуваючись пригніченим. Навіть мій відліт уранці в Гонконг не зміг запалити радісної іскри. Я виняв фотографії Германа та Джоан і почав вивчати зображення. Обоє явно не підходило одне одному. Чоловік не давав мені спокою. Я ніяк не міг зрозуміти, чому така дівчина, як Джанет Вест, не лише закохалася в нього, але й народила дитину. Зрештою я поклав усе це до дітька та сховав світлини. Заплативши за сендвіч, вийшов на вулицю, усвідомлюючи, що двоє дівчат дивляться мені вслід. Одна із них пискливо засміялась – Можливо, подумала, що дивитися на мене кумедно. Я її не звинувачував. Інколи, голячись, я теж так гадав. Відтак поїхав до своєї квартири на верхньому поверсі, що складалася із просторої вітальні, крихітної спальні і ще меншої кухні. Там я мешкав із часу свого приїзду в Пасадена Сіті. Квартира була в центрі дешева та зручна. Там не було ліфта, та це мене не хвилювало. Долання п'ятий маршів сходів допомагало фігурі залишатись у формі і тримало усіх, крім хороших друзів, подалі від цього помешкання. Коли я дійшов до вхідних дверей своєї квартири, то вже трохи захекався. Намацуючи ключі, я подумав, що було б добре зменшити кількість викорених сигарет та знав, що лише обманюю себе. Відімкнувши двері, я зайшов у вітальню. Я не побачив його, доки не зачинив дверей. У кімнаті було темно, а він був одягнений у чорне. У той бік вулиці великий неоновий знак рекламував паральний порошок. І його надто яскраві блакитні зелені та червоні лампи кидали виблиски на сцелю. Однак це не ця реклама, я взагалі б його не побачив. Він сидів у моєму найкращому кріслі, підсунутому до вікна. Сидів, заклавши ногу на ногу і поклавши руки зі складеною газетою на коліна. Він видавався розслабленим та невимушеним. Від такої несподіванки у мене серце заступотіло сильніше. Вимикач був біля мене, і я увімкнув світло. Незнайомець виявився ледь не дитиною. Близько 18 чи 19 років, але міцно збудований і широкими, наче глиба плечима. Одягнений він був у чорну, заяложену шкіряну куртку, також вовдяну шапку із брудною червоною киточкою і темно в штани. А на товстій шиї мав зав'язану чорну бавовняну хусточку. Такі хлопці, що ночі грубками біля барів, типовий результат вуличного виховання, такі ж злоблені і небезпечні, як загнаний у кут щур. Шкіра у хлопця була кольору холодного овечого жиру, а очі мов склили, виблискуючи очі курця, мархуаної вбивці. У нього не було правого вуха, а вздовші липи простягався товстий світлий шрам від давньої ножової рани. Це був найжахливіший екземпляр злочинців, який мені доводилось бачити, і він налякав мене до смерті. Незнайомець холодно і глузливо посміхнувся до мене. «Привіт, невдахо, я гадав, що ти вже сюди ніколи не прийдеш», – сказав він хрипким, скриготливим голосом. Я подумав про свій пістолет, який тепер десь був у головному управлінні поліції. Я вже трохи відійшов від шоку, то почувався б значно щасливішим, якби мав зброю. Що ти тут в дідька робиш? запитав я. Розслабся, приятелю, і сідай. У мене є до тебе справа. Він вказав на стілець. Я побачив, що він у чорних бойових рукавичках, і це кинуло мене в під. Я знав, що ця молода шпана не просто безжальна і що вона може принести мені смерть. Хлопець був аж занадто самовпевнений. Я поглянув на нього пильніше, і його зіниці були величезні. Ну, звісно ж, він був накачений наркотиками аж до китички на вовній шапці. Дам тобі 2 секунди, щоб забрати звідси. — Перш ніж викинути бегет, — сказав я, посилюючи голос, аби він спочав жоскішим. Хлопець захихотів, потираючи кінчик свіжого схожого на віск носа. Він ворухав ногами, і газета зісковзнула на підлогу. Я побачив револьвер 45-го калібру, що лежав біля його колін. Він мав 12-дюймову металеву трубку прикручену до ствола. — Сідай, приятелю, — мов хлопець, — я знаю, що в тебе немає пушки. Він поступав по видовженій трубці. Безшумний. Я сам зробив цю штуковину. Його вистачить на три постріли, але й одного буде достатньо. Я поглянув на хлопця, а він на мене. Відтак я повільно сів обличчям до нього. Між нами було шість кутів килима. Із цієї відстані міг відчути його запах. Він смердів грязюкою, затхлим потом і марихуаною. Чого ти хочеш? «Ти істомився від життя приятелю?» – запитав він, зручніше вмощуючи своє огрядне тіло в кріслі. «Краще, щоб це було так. Тобі недовго лишилося». Від погляду ці скляні задурманені наркотиком очі, такі ж байдужі, як очі земії, аж мороз пішов поза шкірою. «Люблю життя», – сказав я, – аби не мовчати, і добре з ним ладнаю. «Це погано». Він ледь морохнув револьвером, і тепер чорна трубка раптом почала вказувати прямісіньку на мене. «У тебе є дівчина. Кілька, а що?» «Просто цікавлю. А вони засмучаться, коли почнуть, що, почують, що тебе прикінчили. Одна чи дві можуть. Послухай, це якась божевільна розмова. Що ти маєш проти мене? Що я тобі зробив?» «Нічого, приятелю». Його тонкі бліді губи зазміїлися в глузливій посмішці. І здаєшся хорошим хлопцем, у тебе гарна квартира. Я бачив, як ти приїхав. У тебе гарне авто. Я зробив довгий глибокий вдих. Може, ти відкладеш ці револьвер, і ми поговоримо, як друзі, сказав я, не надто сподіваючись на успіх. Може, вип'ємо, я не п'ю. Тим краще для тебе. Інколи мені також хочеться не пити. Я міг би зробити напій прямо зараз. Ти і не проти? Він, заперечно, похитав головою. У нас тут не пиятика. Поки тривала ця божевільна розмова, мій розум напружено працював. Цей непроханий гість був великий, сильний і дужий. І, якби не револьвер, я би готовий був кинутись на нього. Не такий вже і слабкий, і у мене є один чи два прийоми, аби впорати зі шпаною його води, ваги і тілобудови. Я був за шість пунктів від нього, один блискавичний стрибок доставив би мене з ним у рівні умови, якби не ця зброя в його руці. «А що це за вечірка?» – тоді запитав я, пересуваючи свою праву ногу так, щоб вона опинилась трохи позаду передньої ніжки мого стільця. У такому положенні в мене була правильна опора, щоб катапультуватися на хлопця, якщо випаде згода. «Вечірка зі стрільбою приятелю», – сказав він і захихотів. «А кого застрілять?» «Тебе, приятелю. Якби ж я так сильно не пікнів. Це мене дратувало і завдавало клопоту». Я і раніше бував в таких ризикованих ситуаціях, але не настільки небезпечних, як ця. Якби ще не почувався таким добідька боягузловим, але чому, навіщо це все? Він підняв зброю, і потер голову там, де мало бути його вухо – дулом револьвера. Не знаю, та мені не цікаво, мовив він. Я лише хочу трохи підробити грошенят. Я облизав губи, та мій язик був настільки сухим, що це виявилося даремною тратою зусиль. Тобі заплатять за моє вбивство? Так. Хлопець схилив голову вбік. Звичайно, приятелю. Чому б я ще хотів тебе вбити? Розкажи мені про це, мовив я здавленим голосом. У нас багато часу. Хто платить тобі за моє вбивство? Він байдуже знизав велетенськими плечима. Не знаю, приятелю. Я грав у пул, коли підійшов цей тип і запитав, чи не хочу я заробити п'ять сотень баксів. Ми пішли в закуток, він дав мені сотню і сказав прийти сюди та всадити в тебе кулю. Коли я це зроблю, він дасть мені решту бабла. Так я вже й тут. Хто це був? Не знаю, просто якийсь тип. Куди б тобі хотілося її отримати, приятелю? Я добре з цим впораюсь. Постріл у голову найшвидший. Але ти вибереш, що тобі до вподоби. А як виглядав цей тип? Запитав я відчайдушно. Незнайомець насупився і підняв револьвер так, що... Він вказував на мою голову не турбуйся про нього. У його голосі прозвучала несподівана нотка люті. Лише почекай і починай хвилюватись за себе. П'ять сотень не так вже і багато. Я готовий дати більше, сказав я. Може, заховаєш зброю, я дам тобі тисячу. Він, глузливо посміхнувшись, Уклавши угоду, я її дотримуюсь, кивнув він, а тоді задзвонив телефон. За наступні 20 секунд я підбадьорився, дзвінок налякав незнайомця, і він поглянув у бік телефону. Я накинувся на хлопця, маківка голови цілилась йому в обличчя, руки й дотягнулися до револьвера. Я ударив його, як ракета, голова врізалась в рот та ніс. Мої руки зімкнулись над револьвером, висмикуючи його вбік, коли нападник вистрелив звій звуком не гучнішим аніж. Лопання паперового пакету. Він, я та стілець упали назад з гуркотом, який струсну в кімнату. Та хлопець був міцним. Мені не вдалося вирвати зброю з його руки, хватка у нього була як лишата. Він був частково оглушений. У іншому разі прибив би мене, та я мав час, щоб повернутися та влупити у бік його грубої шиї рубаним ударом. Який сповільнив рухи суперника. Його хватка послабилась, і я зміг забрати револьвер. А тоді він гепнув мені поміж очей найважчим і зударив кулакок, і на мені довелось наштовхуватись, на це виявилося рівнозначним ударом молотком. Я відпустив револьвер упродовж миті, усе, що я міг бачити, це блискітливі вогні, які танцювали у мене перед очима. Я почав спускатись на коліно, у той час він відштовхнувся від підлоги. З носа і рота його текла кров. Він спрямував удар мені в обличчя, але сили в нього були вже не ті. Я поранив його. А коли такові типи завдають болю, він так і залишається пораненим. Заблокувавши його удар рукою, я крутнувся в бік і якось зумів підвестися. Ми дивилися в очі один одному. Револьвер лежав на підлозі між нами. Він загарчав на мене, але я був достатньо розумним, аби не зігнутися по револьвер. Знав, що прикінчую раніше, ніж йому вдасться схопити брою. Натомість він кинувся на мене, наче розлючений бик. Я завдав одного добирачого удару йому в обличчя, коли він гепнувся об мене, а тоді ми обидва вдарилися об стіну. Заколюючи... Звалюючи дві акварелі з краєвидами Рима, я, які захопив із собою, перебуваючи там на завданні, я привіз додому на згадку. Я вдарив його головою в обличчя і завдав шість легких ударів в живіт, отримавши два свінги в голову, від чого у мене запаморочилась голова. Він трохи відступив. Ті удари в живіт ослабили його. Тепер мій суперник видавався безумним. Я стрибнув до нього, знову вдарившись. Він відхилився в бік, і тоді я побачив у нього ніж в руці. Ми зупинились і один на одного. Він був в жахливому стані, і мені вдалося добряче натовкти його пику. Тож тепер обличчя супротивника стало кривовою маскою. Та все ж він залишався кілером. Його погляд та ніж в руці налякали мене. Я відійшов назад. Він знову заричав і почав повільно рухатись вперед. Мої плечі ударились об стіну, зірвавши з себе Куртку я швидким рухом обкрутив її навколо лівої руки. Хлопець наблизився до мене так швидко, як змія при нападі. Я прийняв удар ножем на свою обгорнуту руку і загатив напарнику в щелепу правим боковим. Це був хороший вибуховий удар. У нього закотилися очі, і хлопець захитався, опускаючись на коліна ніж вислиснув з його товстих пальців. Ногою я штовхнув суперника через кімнату, та ще раз ударив його в щелепу, зірвавши куртку із сухлобів своїх пальців. Він із глухим стуком упав додолу, обдершив, килим підбороддя. Я сперся на стіну, часто і важко дихаючи, почувався жахливо. Я прийняв кілька ще сильних ударів, яких від мене стало по справжньому кепсько. Було таке відчуття, наче життя витекло з мене. Раптом двері з гуркотом відчинились і увірвались двоє копів з пістолетами в руках. Не можна затіяти бійку в такій квартирі, як у мене, не потривоживши при цьому усього кварталу. Коли вони увійшли, Шпанюк перекинувся на бік. Він упав на свій ривотвер і тепер той був у нього у руці. Хлопець і далі намагався заробити свої гроші. Він несподівано вистрілив у мене. І я відчув, як куля обвіяла моє обличчя а потім зробила дірку в стіні, спричинивши зливу штукатурки. Один із копів вистрелив. Я закричав до нього, та було вже надто пізно. Цей нікчемо помер, усе ще намагаючись зробити другий про постріл. Принаймні, він був сумлінним.